Hoofdstuk 37, 17 januari 2017 om 12.40 Ja, so is vir my so fantasties. En toe ek my nou om te draai, toe draai, to sien ek dat ek weer eens of eindelik maar nog steeds op sy skoot sit. En hy vraag my of ek al die brood sal kan eet wat hy voor my gesit het. To sien ek een hele tafel vol brood en terwyl ek nog so na die brood kyk, word het net alle meer en meer en het strak tot op die horizon en ek weet dat alles moendlik is by hom, en dat het net iets baie goeds kan beteken, en ek verstaan toe ook, hoe engel net kan eet, en eet, en eet, hulle neem net alles op, wat vader vir hulle gee, daar is so baie plek in jou innerlijke, in jou gees, en ek weet ook, dit is vader vaderse woord, wat hy vir my gee, wat ek moet uitdeel, en toe gebeur daar baie dinge in my siel, verskrikkelijk baie dinge, wat ek rarig nie kan beskryf nie, wat, ek, wat, wat vir my eie verstand ook, snaks is, wat ek net my eie siel net laat los en net, laat ek net die ervaring opdoen, maar ek kan het nie eers vir myself verklaar nie of dit vir iemand verduidelik nie ons is op baie plek en ons sien mense ons sien weesens en het vlieg verskrikkelijk vinnig vir my En toe skiel ek, toe staan ek saam met josua op een baie hoë rotsgebergte, en daar is baie water oorals om ons. En het laat my soe denk aan een plek soos in Noorwee of IJsland of Groenland, waar so baie water en vreselik baie berge is. En die rotsgebergte is, is ook soeke schryserige, swart berge. Toe staan Jasua daar so met sy arms uitgestrek, en ek, ek staan nie recht langs Jasua, maar die water vloei uit sy bors, eindelijk nie net uit sy bors, uit nie, uit bors hoogte, uit sy bors en uit sy rug, en oor alstur, reg rondom jou, ja, so al die water uit, geweldig, baie, baie water kom uit, is ek een mooi groenblauw water, maar dit is asof dit die consistentie van jening het, en sonder dat ek dan proe, sonder dat ek my mond dan sit, proe ek dit, En het is verskrikkelijk soet en heerlik en het vul my hart met die gevoel van oorvloed en sening. So ja, so wat nie net brood gegeen, hy het water ook gegeen, jening water of iets wat ons nog nooit eers ken nie. En toe skryf ek, Sachte warm liefde vloei uit my boos vir jylle, so is sach, so sachte gevoel wat jylle harte verwarm en losmaak van die wereld en vry laat kol, klop in die liefde. Gloor het as jylle wil, dit is die grootste kracht in die jyl al. Nie mag of kracht soos jylle dit verstaan nie. Maar sachtheid wat soos water oor alles vloeiende deerdring. Die mens denk in sy wan om te maak en breek door sy woorde, dade en feiste om nie eers van die verderflike geldwolwe te praat nie. Nie een van hierdie dinge is werkelijk krachtig of machtig nie. Het is net middels wat hier Lucifer gebruik word om die mensensiele nog verder te verkneg aan hom wat ondergaan in sy elisie van mag en kracht. Maar die liefde, my skat, my liefde, sorg vir alles. My liefde, laat die plante blom, laat die koring vrug dra, sodat dat die rijkman sy maag daarmee kan versadig. En hy denk nie aan hoe my liefde hom gevoed het nie. Sy ingesteldheid is slechts op homself. Is hy dan verbaas dat daar hongersnoot is op aarde? Die mens erken nie dat ek die voorsiener van alles is nie. Nie, veelvoudige besluit en sake wat belangriker is as ek, moet nou eers aandag kry en die brood op sy bord word dik in sy keel as sy aandele nie meer van soveel waarde is as waarop hy gereken het nie. Sal sy aandele om my aandele in my hemelse stad gee? Sal sy aandele sorg dat die koring groei om sy maag en siel te vulg? nie soveel ondankbaarheid het ek nog nie geseen, sê die skepping van die eerste mense paar nie. Nou sal ek my gees uitgieet oor die dankbaar is, en hulle ophef in die gees en my oorvloed oor hulle uitgieet, en hulle vasthou aan my bors, waar hulle vervul sal word met hemelse brood en drank vanuit my vader hart, met melk vanuit my moeder hart. Soveel dat julle dit nie kan meet of tel nie, vloe dageliks uit my Uit na amal wat honger en dors, na my gaves uit die geestes reik, en op die rechte oomlik sal dit ook oorgaan in die vlieus, want myne mag nooit dors of honger en nie, hulle mag nie onversorg wees nie. Daarom sal ek myself aan hulle gee, wie ek weet dit sal waardeer, en liefhever wat dit is, gaves vanuit my oorvloed. Baie van julle is arm en het las van aardse probleme. Ek glo my woord, en ek sal my jeningstroop nie van julle weerhoud nie. Ek sal my oorvloed oor jylle uitgieet, jylle wat dit self nie van jylle kinders weerhoud nie. Ek sal my skiere vol van die allerheerlikste dinge nie vir jylle gesloote of gebonde houd nie. Jylle sal verewig toegong hy tot my oorvloedigheid, tot in alle ewigheid. Amen. Laat jou hart oop, so dat die riviere van oorvloed kan invloei, oorvloe en oor kan gaan in die vlees waar het net so nodig is, so dat allemaal kan sien hoe vry my vaderrand en val my moeder moederbols is. Amen. Dit is my oorvloedige liefde vir julle tot in ewigheid. Amen.